Серце чомусь стюхнуло Ну, то з папірцями, накладними Якого вам передала секретарка Я знизяв плечима Не надав тому значення Побачив, що не мені Мабуть, викинув І перегорнув папери на столі Такі конверти не викидають Їй-богу, не пам'ятаю, куди він подівся Шукайте Кругла котяча пика Сховалася в хмарі диму Це дуже серйозно Можете пошкодувати, я ще прийду і вийшов, не попрощавшись, я порився на стільці за шафою, де лежали всілякі журнали, газети, проспекти та інший непотріб, заглянув у шухляди з столу, а тоді пішов до бухгалтерії. Я часом не залишив у вас конверта, адресованого будівельникам, запитав головного бухгалтера. Вона підвела й одразу опустила сполохані очі. Ви його забрали. Я довго думала. Тут дуже погані папери. Чим? Ну, то накладні на ліс. Вони везуть його з Росії буцім на будівництво собору, а насправді за кордон. Крупні поставки, великі гроші, махінації, не встрявайте Я вийшов під осінні каштани. Здається, ні сіло, ні впало, маю рахубу. Піду передивлюся все по папірцеві. Хоч треба б наплювати або й подзвонити кудись літа. Нащо воно мені? І туди круть, і сюди верть На майданчику вищали свердла Значно тонше, ніж ті попередні Свердлили свердлами малого діаметру А мені зненацька згадалася наша перша з Марійкою комп'ютерна розмова Поки я з тобою, сказала вона, не бійся нічого Це якась містика, чи просте підбадьорення Тепер я без неї і без нічого як порожньо, як страшно в світі, коли ти самотній. Молитва і Меч. Освячена була церква Печерська року 1689-го. У перше літо ігуменства Іоаннового. Не було дошки кам'яної для трапези, довго шукали. Хто б міг зробити її з каменю, але оскільки не зголосився на те жоден майстер, зробили, аби покласти туди дерев'яну дошку. Іоанн же митрополит не захотів, щоб була дерев'яна. за в такій великій церкві, і від того ігумен дуже засмутився. І минуло кілька днів, а освячення не було. Києво-Печерський патерик Монастирська братія вергала на гору колоддя. Обліпивши колоду неначе мурахи патичок, тягнули її вгору, а потім разом з нею всунулися по схилу. Окремо тягали колоди плотарі, найняті за гроші. Ці працювали справно, гнуздали колоддя мотузям, підкладали зручні обапали і посували вгору. Сталося так, що з ними вкупі працювали і Васіан з Савою. Плотарям якраз не вистачало двох пар рук. Тут відпочивали перед останнім ривком нагору. Сиділи на деревині, мовчали. Про що думали? Про домівку? Про священний гай? Він на горі. Могутні столітні дуби розкинули відтя під саме небо. Туди ходили їхні батьки на молитву, набиратися сили, відваги перед походами. Думали найкрутішу дому. А що там діялося на кличальну неділю? Парубки, дівчата, квітли, неначе дикий мах. Дівчата сідали в ліву руку, парубки вправу І співали, затівали грища А потім усі йшли згори і несли клечення Прибирати подвір'я та хати Нині гай сумний і пустельний Чимало дубів повсихало Простягають з докором голе відтя На якому з сидить вороння Раптом один з плотарів вказав пальцем вгору Всі попідводили голови І побачили в на невисокого дуба висле тіло Сава підхопився, побіг до чинців. Незабаром усі оточили дуба. Чинці гомоніли, моніли, що справа дуже нечиста. Це тіло вчорашнього утопленника. Його поклали під горою, щоб поховати завтра за християнським звичаєм. А вночі тіло зникло. Місце прокляте, його треба святити, кропити, бо ж не інакше, як потопельника брала нечиста сила. Поки ченці колотилися і творили поспішні молитви, Рудий Поліщук підвівся і собі підійшов до дуба, обдивився його, двічі обкружляв до окружнього. «Ведмідь!» – сказав. «Що ти речеш?» – крикнув Ієрей. «Який ведмідь? Їх тут не бачили десять літ».